Kung Gustav V avlider på Drottningholms slott på morgonen söndagen den 29 oktober. Dödsbudet kommer inte oväntat eftersom kungen har varit mycket svag under hela året. Gustav V, som nu var inne på sitt 43 regeringsår, blev 92 år gammal. Det första meddelandet om kungens död till en större allmänhet förmedlas av Sven Gärring i en extra nyhetssändning klockan 9.10. Sveriges Radio Stockholm Riksmarskärken Ekeberg meddelade klockan 9.03 på söndagsmorgonen från Drottningholmsklott. Hans majestät, konung Gustav V, Sveriges, Götis och Vändes konung, har idag den 29 oktober 1950, klockan 8.35 förmiddagen, i en ålder av 92 år och i sitt 33 regeringsår Lungt och stilla avlidit på Drottningholmslott. Djup sänker sig kungssorgen över landet. Varm och innerlig är tacksamheten för den bortgångne landspadens avvidderlighet, klokhet och levande ansvarstjänsta präglade kongen i Under de regniga morgontimmarna denna mulna oktobersöndag samlas många människor ute vid Drottningholmslott. Dödsbudet sätter helt naturligt sin prägel på hela huvudstaden. Radion lägger om sitt program för tiden ända fram till begravningen. Den 2 november förs den kungliga kistan i Bilkortes från Drottningholm till Stockholms slott där den placeras i Slottskapellet.